Skype-nál itt van velünk robottel, és itt van Gida Németországból. Uh, podcast helyett most ilyen Skype-os interjú lesz. Robi mondasz erről valamit, hogy mi a terv? Hát a terv az, hogy uh, igazából nem tudom nagyjából végigmenni az egész magyar közösségem. Csapatokat, csapatvezetőket, játékosokat interjúolgatni, kivel Mizu, mert ugye volt, volt régebben a blogon ez a kérdés-válasz, hogy mi történt, meg hogyan, és igazából az egy-egy-egy szavas dolgokból nem sok minden derült ki, meg a csoportban elég sokan vagyunk azok, akik, akik mondjuk nem játszottak, vagy nem játszanak, és nincsenek annyira képbe egyáltalán azzal, hogy melyik csapat merre van, vagy, vagy mondjuk mai, mai Interjú alatt Gida egyáltalán, hogy kicsoda, vagy, vagy mit keres Németország, vagy, vagy és akkor igazából, hogy őket is képbe hozni azzal, hogy mi történik itthon. Ennyi. Jó. Ö, hát gida, Noyempul van, igaz? Ö, a múltkor is úgy kezdtük az interjút, hogy kivel laksz, hol laksz, mekkora a város, és hogy van-e Ez volt a kérdés. És hogy került ő oda egyáltalán. Ismét ennek létszél egy kicsit szaggatott, nem értettem teljesen. Ö, hát az egész talán kétszer talán 28 alatt kezdődött. Volt, nem emlékszem, nem tudom nem emlékeztek, amikor a egy Tom nem vezető meg még másik három amerikai fiskó jöttek ö, ed edzést tartani, nagy kovácsol emlékeztek arra. Nekem mm -hmm. mondjuk nincs meg. Hát, ha mondjad. emlékszem, hogy volt MLB-se költek. Válogatott program volt. Igen, szokott ja, igen. lenni minden télen. És akkor jön, az jön, volt az ez egy játékos megfigyelő, Fricka. Válogatott, meg egyébként ilyen nyílt program is. Ja, nem, már eleve az első kérdés, hogy kivel mm. látsz, mekkora város. Hát meg. igen, jöttek. Hát most azóta egy változott a helyzet, mert megnőtt. Így <gül> Azóta a feleségemmel lakom, szintén Nohyanburgban, és hát ja, boldogan élünk Na, oké, okay. uh, volt egy nagy lyuka az hogy uh, oké, okay, 2008-ban voltak a játékos megfigyelők, és akkor is hogy kerültél ki? Um, az öreg úgy volt, hogy én keresztül ezt a játékos megfigyelőt, hogy komolyan gondolom ezt a sportot, akkor mit tegyek? Hát ugye gondoltam, hogy Amerikába kéne kimenni, ott lehetőséget megragadni. Aztán, hát ő is ugye ezt mondta, csak hogy nekem nem volt erre keretem, Meg nem is tudtam hogy mikor vannak ezek a draft, meg a játékos megfigyelősdi, meg a tryotok, ilyesmi. Aztán akkor mondta, hogy menjek el, holland, nem hollandiában, Alaszországban szokott lenni egy, egy tábor, azon el vagy hogy Ugye a húsvétre utal húsvét idején szokott ez lenni, általában németek szokták ezt megtartani, plusz az amerikai megfigyelő, ez a Tom Roy. És akkor, hát ebben ebbe a táborba, nyolc napos volt, és akkor onnan, ugye néztem a játékosokat, első ligából nem volt senki, talán másodikból, meg onnantól lefele, és akkor... Végigcsináltuk a tábort, közben egy-ketten kérdezkedtek, hogy nem lennek ezzel menni játszani hozzá, mert hallották, hogy ezért vagyok itt. Aztán egy kicsit ockottam a dologtól, mert tudtam, hogy nem magasabb ligából voltak, mindenképp ugye első ligába szerettem volna játszani, max. másodikba. És akkor utána két-három hétre kaptam egy e-mailt a jelenlegi csapatnak a menedzserétől, hogy ők első ligába vitézkednek, és hogy kellene nekik mindenképp dobó. És hogy tudnék-e menni a nyárra, és mondom, hogy persze szívesen mennék. Aztán akkor utána visszaért egy pár nap múlva, és sajnos még se lehetséges, mert a szabályoknak megfelelően játszanom kell bizonyos mennyiségű meccset a szezon elején alapszakaszt, nem tudom pontosan, hogy volt. Tehát az a hogy nem tudtam akkor kimenni, viszont akkor írta utána rá, hogyha van kedve, menjek ki következő teljes szezonra. És akkor azt hiszem ez 2009-re volt, akkor kezdődött az első éve, amit kint. Egyébként ez hogy néz ki, hogy uh, oké, okay, mondjuk azt mondják uh, Noemburgba, hogy menjek ki, um, kimész, és akkor ott mivel segítenek? Tehát mit tudom én, szállás, um, egyértelműen kell-e azonnal melóznod, vagy, uh, vagy hogyan? Ha. Hát én amikor kijöttem, akkor volt szállásom, azt fizette a csapat, kaptam pénzt, meg uh, hát a konditórem lehetőség volt természetesen, meg korlátlan edzés, ugye? Oké, okay, ez volt négy éve. Mert ugye ez volt az ötödik szezonod, nem? Ö, hát ez talán... Jaj, már öt év, kétszer, kilenc, ha? Kinenc, tíz, ja, ja, ja, akkor az ötödik szezonodon majd túl. És akkor ez... Igen, ö... igen. Hogy néz ki, hogy évente tárgyaljátok újra, vagy, ö... vagy nem tudom, hogy bejött az első év, és akkor utána... Hát ugye, az első évben, hogyha láttam a második regaszintet, akkor ugye elég... Hát nem éreztem, hogy nem vagyok így felkészülve, tehát hogy nem teljes dobó vagyok, úgymond, de azért ennek a ligának megfeleltem, és akkor éreztem, hogy sokat tanultam, hogy mindenképp ki akartam próbálni magamat az első ligába, és pont jól jött ki a lépés, mert bár harmadikak lettünk az a ligába, az első két csapatból az elsőnek az Regensburg lett, nekik van első ligás csapatuk, így ők nem mehetnek föl, akik meg előttünk végeztek második helyen. Önökék meg nem volt keret, meg ember, meg kedvük sem volt fölmenni az első osztályba, itt nekünk volt a lehetőség. Aztán mi éltünk vele. Hát utána később mint kiderült hiba volt, mert a második leg az volt az elsővel. Tehát az első két évig automatikusan adta magát, hogy menjek vissza. A harmadikon már nagyon hezitáltam. De akkor volt egy olyan lehetőség, hogy a menedzser mondta, hogy, a, hogy az uniós kereteken belül ledőlnek ezek a falak, hogy kell munkavállalói engedély. És ugye otthon nekem hát van egy informatikus végzettségem, de sokra nem mentem vele, mert elhelyezkedni igazán tudtam volna vele Kanizsán. Aztán ide ki akartam jönni itt mindenképp, hogy valamit kezzek a dolgokkal. Aztán utána már inkább így a munkáról kezdett szólni, mint a bézborról. De az elején még ugye mindenképp a baseball volt az első helyen, amíg így a nyelven nem fejlődtem jobban föl, meg nem alakult ki, tehát így rendes lehetőség munkaterén. Ugye van egy-két amerikai srác, akit Európával a baseball ügyben motorozik, és ők hoznak játékosokat német első osztályú klubokba, olaszokhoz, hollandokhoz, és, és ugye az tök általános, hogy akik jönnek, azok egyrészt edzők lesznek, ugye pályakarban tartók, kapnak valami zseppénzt, egy kvázi így a, a klub a munkahelyük legelőször. A gyerekcsapatoknak edzést tartanak ilyesmi. Hogy nálatok is megvan ez a fajta? Hát igen, ez a normál tendencia, hogy jönnek, gyerekeket edzenek, kapnak pénzszállást, mint ahogy mondtam, nálunk is. De itt nálunk egy kicsit ez másképp néz ki, mert nálunk. A két, hát, ő, akik alapították itt a Baseball-t -ba, ők már konkrétan nincsenek itt, ők már régóta hazamentek és otthon élik az életüket, családjukkal, hanem azóta már Amerikaiak, amerikaiak alapították a klubot? Hát konkrétan amerikai segítséggel jött létre, ugye Aha. ők hoztak cuccokat a tengeren túlról, meg ugye a szaktudást, és akkor aki legelőször jött, ő már rég hazament, és akkor most jelenleg van a Rob Piscatelli, meg a Steve Spanger, és... Először a Steve volt az edző, aztán így fölváltra a Robbal, de most így végül is már évek óta a Rob az edző, mert a Steve igazából ő pap, vagy hát pásztor, és akkor ugye ezen a vonalon elindulva, ide nem olyan játékosok jönnek, akik hú, de nagyon profik meg tudnak, hanem mert ugye akik jönnek ide másik csapatokhoz, például első bundesleges csapatokhoz. Ők így ilyen fölmenőben vannak, tehát még fiatalok, és akkor most kerültek ki fősúlyról, meg ilyesmi elég komoly szinten játszottak. Vagy pedig már van, mit tudom én, Tripülés magyar leges és úgy jönnek, ide Európába játszogazni, láttam már sok is példát. De nálunk ki konkrétan inkább azért jönnek a srácok, már hogy keresztények, hívők, és akkor úgymond egy ilyen. egy ilyen. Mió. Ilyen de persze, srácok játszanak baseball. Aki először jött, az Alex Okon, őről a beszélgettünk régebben is, nem az eddigi Okonnak hozzátartozója. Ő például ő egy nagyon ügyes játékos volt, ő egyetemen azt tanulta, tehát ilyen strength and condition coach, hogy hogy legyen valaki erős a megfelelő sportban, és akkor ő emellett foglalkozott a vérfóla, a gyerekkorát ugye ő is játszott, aztán ő ugye csapatban nagyon élen járt a dolgokba. ő is így, hát így bemelegítő edző lett, meg segédedző. Aztán ugye ezek jönnek mindig extrak többen. egy dobó ugye mindig kell, csak ugye minden ligának van külön szabálya a dobókra, nálunk itt ugye kétszer hét volt eddig, vagy hát tavaly előttig, tavalytól már 9 és 7 játszunk, és akkor 3-3 ringet dobhatnak az amerikai dobó. És ez szombaton van akkor ez a dupla mindig? Hú, változó vagy szombat, vagy vasárnap ah. igazából. Az MB, vagy hát nem mb 1 ben hanem az első ligában, ott meg hogyan ott péntek-szombat, ott valahogy úgy nyomják, nem? Nem, ott is igazából egy nap lejátsszák, hogyha van rá lehetőség, tehát hogy villanyfényes a pálya, akkor így elosztják péntek-szombatra, ott meg De azt hiszem a szabály úgy van, hogy az egyik meccs az a külföldi dobóé, a második, az első az pedig hazai dobóé. Aha. Jó. De, meg múltkor mondtad, hogy ez a Alex Okaine, neki van olyan konditerme, ahol, ahol ö, profi játékosok is megfordulnak. Meg igen, igen, amelyikkel Micsoda? Meg, hogy személyi Igen, igen, ezt tanult egyetemen, aha. Azt tudod <gül> egyébként, hogy MLB-ből ki jár hozzá, vagy a? Így konkrétan neveket nem tudok, szokott föltöteni Facebookra képeket, tavaly volt, idén még ugye nem töltött fel, de hát így mostanában tudom, focisták vannak nála, meg hát így a helyi klubok, foci és ilyesmi. Öt így konkrétan nem tudom, de utána nézhetek, utána kérdezhetek. Igen, meg uh, szerintem erről is úgyis csinálok egy uh, blogposztot, tehát oda fogjuk linkelgetni a dolgokat, amik itt szóba kerültek. Aha. Majd utána átpörgetjük, aztán kiszorom akkor a neveket, Énként. meg az ilyen sztorikat. Húsán belül, húsán belül ez hol van? Montgomery, alaban van. Aha. Ennek egy sztoria volt, mert a srác ugye itt volt játszott, és ö, egyszer elmentünk egy ilyen country-estre, és akkor érezte a srác, hogy nagyon hideg a keze, meg hogy szinte nem érzi, teljesen fehér is volt a másikhoz képest, aztán bevittük a kórházba, mert ő, tehát így tényleg fit, meg sose nyavajog, meg semmi, de azt lehetett látni, hogy egy elsápadt, meg nincs túl jó formában. Aztán elvittük a helyi kórházba gyorsan, és akkor hát ez tízkor volt már, aztán kiderült, hogy ö, pár nap múlva, hogy egy ö, vérrög van a vállába a baseballtól, És ugye meg kellett operálni, mert hogyha ugye ez leszakad akkor az életbe Aztán ezért alakult a konditerem dolog, mert mivel ez a... Az a vérögad ember testébe, ez ugye nem egy pillanat alatt alakul ki, mint egy törés, hanem hosszú évek folyamán. Így az ő biztosítása ezt nem fedezte, és a német ellátást, az ami elég borsos ára, vissza kellett neki fizetni valahogy saját zsebből. és így meg kellett nyitni a konditermet vagy hát valami munkát keresnie. Aztán, amivel ezt tanulta, ez így jött a lehetőség, aztán ez már így két-három éve megy neki, és hát így teljesen bejött, mert sokan mennek, virágzik a üzlet, jól érzi magát benne, Úgyhogy mindenkinek bejött a dolog. És akkor mikor van otthon az usa -ba? Ilyenkor, mikor nincs szezon? Hát igazából már nem játszik nálunk, hanem elsősorban ez a kondi edző. Szokott lenni, azt hiszem, Csehországban ilyen korosztályos válogatott. Talán nem tudom, ilyen 21 es vagy ilyesmi U18-as korosztály. Oda szokott hozni mindig egy csapatot, és akkor, mint edző, segédedző eljön egy-két ide hozzánk, vagy te hát először ugye és akkor utána mindig eljön egy hétvége hozzánk Németországba, egyet edzeni velünk, meg egyet itt lenni. Tehát ő már így nem aktív játékos két éve nálunk. Viszont helyette mindig jönnek mások. Most utoljára volt egy srác, az neve, George Knut. Teljesen német neve van, mert mondta, hogy az apukája, ő még talán Németországba jött el, vagy a nagyszülei éjszakról. Aztán most ő volt két évig, általában mindig egy évre jönnek, ugye leteljesítik azt a szolgálatot így a templomi résztből is, meg baseballoznak is, meg ugye ők segítenek a robnak karba tartani a pályát. Aztán ő egy dobó volt, de outfiden is játszhatjuk sokat, mert ugye a szabály miatt nem dobhat nem dobhat olyan sokat. Aztán hát jó gyors volt egy srác, azt mondta hogy leggyorsabban életében 91-et megdobta. De hát így konzistens, ugye nehéz volt tartani, mert akarra volt kb. mint én, ugye, akik meg profi dobók, ők meg jó magas 190 cm körül vannak. De itt is nagyon rakétázott a srác, csak hát a Sryzenet nem nagyon találta el, ezer volt, mindig veszélyért dobotni. ugye mindig mint Closer voltak aztán az amerikaiak, de őt nem nagyon lehetett berakni szoros meccsen, mert hát előfordult, hogy és, és ki az a srác, aki így a, néztem hogy a Noremburgi van egy srác, aki így két feje nagyobb mindenkinél? Ö, ja, az Alex. Ö... Nem Még tudom, egy vagy ilyen két... Csak... Nem, vagyok egy vagyok, ilyen te... nagy darab. Ilyen két ja, méter magas, és ilyen hegyomlás. Ja, ja, ő az Alex. Ö... Ő az igazából így kosorod az képekben. Ő a az elképen, aztán, ugye telente, mikor nem volt Bézból, akkor mindenki szeret kosarazni, és akkor ott összeszedtük a srácot, meg ő is keresztény, aztán így be lesz, szeretett ő is a Bézbólba, aztán ő is egy három éve neki játszani, tehát így nem nagy tehetség, meg nem is annyira ügyes, de hát így a kifolyól, akkor, hogy a testalkatába kifül, hogy egyszerűen találja a labdát, akkor az messzire megy. Aztán ő, hát csak így velünk volt igazából, a másik csapatnak a tagja volt. De most ő bekezdett az értelmi tanulmányaiba, úgyhogy nem tud sajnos már játszani velünk. De az itt csapatom belül, hogy néz ki, hogy uh, kik a... Mert ezt mondhatod, hogy oké, hogy jó vannak -e ezek az amerikai keresztény missionáriusok, akik uh, kvázi ilyen szolgálatként, meg, meg fél profiként működnek, de hogy uh, ki Németország mondjuk a második ligában mennyire profi a rendszer, tehát hogy nem tudom, hány játékos kap fizetést, ki, ki az, aki csak ott bóóckodik veletek minden hétvégén. Hát igazából az első osztályban is kérdés, hogy ki fizetésnek ki nem. Szerintem ezt is szeretik így nem igazán hangoztatni, mert ugye mondjuk, hogyha teszem, az van egy helyjátékos, játékos, és ha mondjuk nagyon sokat ér, tehát egy jó, fontos pozíció játszik, meg, tényleg ügyes, akkor azért a klub nyilván fizet neki valamennyit, de hogyha van egy olyan másik helyjátékos, aki szintén ügyes, de mondjuk neki a klub nem gondolja, hogy fizet. Nem tudom, tehát ez egy kényesebb kérdések. A külföldieknek minden, mindenképp fizetnek, mert ugye ők azért vannak itt elsősorban, játszanak. A többieket hát nem tudom, ugye ez érdekes kérdés, ezt pontosan én sem tudom. De nálunk itt a második ligában ez itt teljesen hobbi szintű, ezért nem is tudtuk megállni a helyünket az első ligában, mert ott tényleg teljesen más az egész színvonal. Úgyhogy ott az alapszakaszban volt egy nyert meccsünk a 20-szel szemben, <gül> úgyhogy itt tükröződik, hogy az első meg a másik ligában ez van különbség. Igen, egyébként a fizetésekről annyit, hogy a, amiket mi hallottunk storikat, hát ugye Olaszországban fizetik a legtöbbet. Igen. Látszik is, hogy vannak volt MLB-játékosok az, az első osztályban, az olaszoknál. Sok külföldi van ott is. Ott azt mondták, hogy akár ilyen 6-7 ezer eurót is lehet keresni a aki aki nagyon jó. és és van a, a másik információ még a hollandoknál, van úgy a rendszer, hogy a klubok is fizetnek valamennyit a játékosoknak, de igazából a holland szövetség is ad pénzt, tehát hogyha valaki válogatott kerettag, akkor, akkor a szövetségen keresztül is kap pénzt, és akkor úgy már elég arra, hogy nem kell mellette dolgoznia, tehát így kvázi ilyen, ilyen profik a... Hát nem tudom, Németországból meg ugye a Simon Göring-gel Göring beszélgettünk. Ő, ő mondta, hogy ő kap valamennyi japp de mellett a személyjegyző és úgy csinálja a baseball, Tehát így ez a fitness ipar, meg a félprofi baseball, ez így valamennyire így összefonódik, de, de igen, szerintem baseball <gül> nehéz megélni hosszú távon. Itt, ugye az amerikaiak sem maradnak itt sokáig. De abból a szempontból is érdekes, hogy, hogy például a, azt hiszem a korai bajnokságnak a lapján, például ott ki van írva mindenkinek, hogy mennyi a fizetése. Tehát teljesen nyílt az egész rendszer Aha. ott. Ja, e -hát, e -hát, szerintem az azért a, a nagy profi bajnokságokban, mert ugyanúgy, ahogy az amerikai a játékosoknak is tök tiszta, hogy ott van a koc oldal ahol, ahol ott van fillére pontos, hogy mennyit keresnek meg, szerintem Japánban is tök publikus. Aha. Hol tartottunk egyébként? Hát Kubánál. A fizetéségről volt szó. Ja de, tesz, ja, de az egyetem ugye, hogy uh, Európában ebből nem lehet megélni, csak hogy uh, mert érted, gondolom, mindenkit segít a klub úgy, ahogy túl, aztán uh, neked mikor mikor kellett váltanod azt, hogy, uh, hogy inkább a munka került előtérbe? Vagy az hogyan jött? Igazából úgy hallottam, hogy uh, Olaszországban, Hollandiában meg lehet élni csak a Facebookból, de most ha bele gondolsz, logikus, lehet, hogy keresi mit van egy x 2000 eurót, de hogyha mit a 3.-4. hónapban lesérül, akkor onnantól kezdve vissza, hogy nem tud magával semmit csak kezdeni. Hát ez az, meg abból nem racféle annyit, hogy boldog nyugdíjas évek legyenek. Hát igen, én is elég gondolkodtam úgy, hogy, hogy tényleg, hogy a baseballozók akkor lehet így nagyképpen de mindenképp profi szinten, hogy vagy Amerikában, vagy Japánban, mert hogy ugye, mitten már terveztük akkor a esküvőt, tehát hogy nem értem volna meg, hogy mit akar akár, mit tudjon, ha játszok Európába. Kapok kapokért mit tudjon, két-három ezer eurót, de tényleg ez a jövőre tervezzük, ez nem hasznos. Tehát az, az tényleg én száz ezer dollárokat kell keresni, hogy megéri az embernek vészbolozni. Úgyhogy ilyen, ja, azért gondoltam úgy, tehát így két év volt -e igazából, hogy a munka kérne. Meg hát most már csinálok egy szakmátanulok szakmát ez már a második tanévem. Előtte meg... A csapatmenedzserő informatikust, nála dolgoztam ilyen kis, úgyhogy ilyakit úgy, negyedve praktikum, ilyen gyakorlat. Heti-kétszer elmentem, megnéztem, meg először oda próbáltam bekerülni, csak azt mondta, hogy nekik nincs ott szükség informatikusra, mert ugye ott ő a főnök informatikus. Aztán akkor így kereskedtük a munkalehetőséget, hogy mik vannak, mert ugye nekem is mindig világéletemben a baseball volt az első, hogy azt csináljam. Csak hát, én amikor kitaláltam, hogy ebben nem fog tudni megélni, akkor hogy valamit ki, ki kellett tal aztán most jelenleg jött ez az optikus dolog, aztán most ezt csinálom. És ez mit jelent? Op optikus vagy? Hát németül úgy hívják, hogy Fine optik. Ez azt jelenti igazából, hogy nem szemvegekkel foglalkozunk, hanem hát úgymond küvetákat csinálunk. A így az orvosi részen használják föl, ilyen kis pici üvegtek vagyis mint a kémcső, csak ezek nagyon precízen vannak megmunkálva mert ö, egy, egy, egy ilyen pici üvegcse, ez több darab üvegből áll, de úgyhogy nincsenek összeragasztva, tehát ö, olyan szinten vannak megmunkálva, hogy igazából összeolvasztva vannak, ezek viszont úgy ö, lehetségesek, hogyha nagyon preceden hogy meg van munkálva, polírozva és csiszolva vagy ilyesmi, azt tehát most, ezt csinálom, igazából nagyon érdekes tetszik, ilyet még eddig nem láttam sehol, úgyhogy úgy néz ki, hogyha ezt elvégzem, ezt a tanfolyamot, ez 3-3,5 évig tart, akkor. Hát ilyen, ja, valószínűleg itt maradok végleg. És ott van, van a környéken uh, ipar, ami ezt felszívja, ezt a tudást. Mire gondolsz konkrétan? Hát hogy el tudsz helyezkedni, hogy van, van valami kimondottan küvetta. Igazából. Ez a, ja, hát igen, itt úgy van ez a rendszer kialakítva, hogy maga a gyár, akik ezt csinálják, ők finanszírozzák az egészet. Tehát én dolgozok egy cégnél, és a cég ő engem kitanított, hogy ja, járok érten. iskolába, és a cégnél is dolgozok. Tehát úgy van igazából, hogy 6-7 uh, hat hat munka, és két 7 iskola ilyen felosztásban van. Aztán, uh, heti, ha itt tart 3-3 és fél évig, be vagyunk rakva mindig különböző részlegekre, ott ilyen 4-5-6 heteket eltöltünk, és akkor utána megyünk egy következőre. Ott a részleken osztályozva vagyunk, úgymond, ami ugye elég butaság, mert mondjuk, hogy az a munkának, hogy mennyire jól dolgozik az ember, azt arra nem lehet osztályozni, hogyha képek végzik a munkát, ugye? mert ha a gébe berakod, kiveszed, akkor az vagy jó, vagy nem, az nem, az emberem múlik igazából. Tehát az a lényeg, hogyha valakinek jó az átlaga, akkor az rövidítheti ezt a képzést három évre, és akkor utána onnan ugye teljes fizetést kap. Mert ugye, még tanuló az ember, addig nem járnak ki a százalékos jutatás. Hát tényleg, hogy, hogyha ez a terv, fogy maradsz kín, most hogy olvastam egy régebbi interjútba, hogy az első években még hazajöttél a, a rájátszásra, nem? Igen, igen, igen. És, hogy, csak aztán az első, egy, egy évben, első év biztos, a másodikban is talán, a harmadikban hogy már nem vagyok biztos, mert hogy azt hiszem, hogy a pap, az igazolásokkal volt valami probléma, tehát hogy játszottam volna, csak hivatalosan nem hogy is sok értelme nincs. Aztán... Te ja. ugye mostán a Lőc Máté volt, aki aki hazajött és eljátszerűen játszott János Somóliával. Ja Üst. igen, hát most ugye itt többen kijöttünk, utána Kim volt a Tommy, előtte meg Kim volt a Loki Attila, aztán a Máté ugye is kikerült hogy igazából a munka miatt elsősorban, de egy összehozott minket a sors, eljött minket megnézni a meccsen, aztán a nyáron alakult, hogy itt volt nálunk, egyet eljött egy hétre hozzánk, aztán hogy együtt voltunk, jó móka volt, és akkor meg volt a kis aztán végünk. Aztán ugye, hogy megismerkedtek ők is jobban a Tomival, aztán akkor elhatározták, hogy akkor besegítenek ott a János-a A ugye, Tomi ugye mindenképp haza akart venni, aztán a Máténak új közbe alakult, meg a Máté is üt egy cimboráját magával, onnan a helyi csapatból, ahol ő játszik tehát így lassan, hogyha az ember kikerülnek, akkor elég jó kapcsolatok vannak, akkor aztán össze lehet dobni egy jó kis csapatot a rájátszásokra. Hát igen, igen, de ez annyira nem jött be egyébként a János Somorjának, mert hát ugye az, a... fúcsánat, emlis, igen. az öt, ötödik meccset ezt elvesztették az elődöntőbe a Szentendre ellen. Hát igen, rossz napjuk volt, pedig aztán nagyon jó játékosok voltak. Tehát ez a... Igen, a Mátének a csapattársa, ez az azt hiszem ilyen amerikai oztrák volt, vagy nem tudom, de az is Mike rohadt jó igen. játszott. Igen, a Schneider, azt hiszem, vagy Ró. nem tudom már, igen van, Mike volt, ugye ott volt a Tye Erikson is, aki szintén nagyon jó játékozott. tye az előző évben, ő lett az első ligának a dél ligának az ütővezető, a legjobb átlag, vagy 30 harmadik legjobb átlaga, 400 volt. Ami első ligában nagyon durva, tehát ja. És hogy melyik csapatban játszott? Kint? Hát, ők nagyon ügyesek vennék, bennek vannak az első három egy a ligában. Aha. Jaj, ö, az műnkheni, ugye? Alapvetően. Jaj, az alapvetően. az igen. Ja. Ö, és nektek hogyan sikerült az idei év? Idén, hát megint csak alapvetően leszünk. Mert ugye itt van ebben a más pillanára fedett gyönyörre, hogy a... Akiknek van elsőligás csapatuk, ott ugye van egy konkrét keret, akik, nem, akik csak az első osztályban játszhatnak, de az átjá, az a, akiknek szabad átjátszani, játszani, ők is vannak olyan jók, mint az elsőligások. Úgyhogy a, hát konkrétan időn a Májcnál volt az, hogy ők hátrányban voltak, és akkor az utolsó összem 10 meccükként zsirolban megnyerték, mert az elsőligás csapatuknak előbb befejeződt a szezon, és akkor ezt úgymond erősítést kaptak. Aha. Aztán ők így előttünk végeztek, meg ugye Regensburg is. Aztán, hát ja, nem sikerült idén. Regensburg érdekes, mert ott ugye az akadémisták, a második ligások, full kölyök ez Azt hiszem, 1, 2, 18 év fölötti van, a többi az mind ilyen kölyök, 15-17 éves. Aztán hát elég jó. <gül> Igen, most Regensburgra építenek egy ilyen nagy komplexumot, tehát hotellal mindennel együtt egy ilyen internátust, ahol, ahol pont az a céljuk, hogy onnan termeljék ki majd a fiatalokból a profikat, ahogy egy-két emberrel sikerült volna, de, vagy sikerült eddig, de most ezt kvázi ilyen nagy üzemi alapokon, és kaptak pénzt is, úgyhogy indul az építkezés. Plusz ugye jövőre lesz az EB, amit Csehország nyert megrendezésileg, és akkor az egyik helyszínt azt, leegyeztették, hogy azt elviszik mégis Németországba, Régenzburgba. Uh -huh. És akkor Régenzburgba meg Osztralával lesz talán a két csoportkör, és akkor utána meg a rájátszás meg megy tovább, nem tudom, az meg talán Bruno, meg lehet, hogy Prága, abban nem vagyok vissza. Úgy mind a tehát úgy csinálják? Hát majdnem. Igazából az <tos> annyi, hogy Csehország csak az egyik csoportot viszik, de a, a, nagy, a nagy lényegi meccsek azok már Csehországban lesznek. ja, véget, aha. Csehországban is elég jó beindult ez a baseball élet, ugye most kim voltak ezek a, a Little League World Series-en a 15 éves gyerekek. Az, az nagyon jó az a Little League közvetítése Amerikával, ami ment itt a blogon is, tárgyaltuk. És ugye a csehek kim voltak, hát mindenki nézte őket, mert egy fura volt, mert nem nagyon szokott ilyen európai csapatot megfordulni. Ja. És ja, ezek a reggelt tényleg jól csinálják ezt a dolgot, mert több játékosok is terek, de ők az voltak, hát nem Major őrzik be, de azoknak a kluboknak a kisebb csapatai. Több olyan srácszen is játszottunk az elmúlt évek folyamán. Volt egy dobos srác, a Szévetudítel, aztán volt. Idén volt egy egy, egy srác, ő, Neki ö, érdekes volt, hogy leigazolták, mert az ő átlag volt, tehát így szinte volt a legrosszabb ütő a is, de majdnem még az egész ligában is. Neki volt a legtöbb kája, ennek mégis lehet igazolva. Tehát itt a férben ugye ez, hogy magas volt, jó karja volt, a BP-t azt tényleg úgy ütöttem, mint egy profi, Tehát ilyen játék maga, az nem a BP-ről szól. Aha. Aztán ugye, lehet igazolva. Meg volt egy dobós is öt meg a Dodgers vitt tényleg ügyes volt, jó gyors volt. Aztán, hát já, jövőre meglátjuk ki lesz. És egyébként te játszottál még annak idején a Donald Lutz ellen? Nem. nem, én a Teso játszottam egyszer, mikor elbáztottunk. Itt ja, igen. is olyasmi kicsit, mint, hát nem tudom, furcsa volt, már ugye balkezes, nagyon a létre és kettő felszakot pont a sarokból, ami még simán sztrájk, de mivel, hát ugye volt az on-land plusz válogatott játékos, ezért a bíróspól inkább úgy ítélt, hogy akkor legyen ból mind a kettő. Egy <gül> két bolos roundból most... meg elég nehezen tudtam felállni, úgyhogy Aha. nem volt szerencsé. Igen, ő a, a játszik, kivel? Most? Nem tudom, lehetséges. A Stuttgart is érdekesen csináltam, mert ők is feljöttek harmadik ligából, ott utána hát nem voltak -e túl jó, sose, aztán ugye folyamatosan jött az erősítés, így először a kisebb klubokból azért 5. 5.-4. ligás csapatoknál, ugye mindenhol van egy-két jó játékos, és akkor onnan elhozták őket, aztán a liga ligát ezt egy, egy, egy vesztes meccsel megnyerték, utána mentek fel az elsőbe, az első évük nem alakult túl jól, de aztán hozzájuk is nagyon sokan leigazoltak, mit tudom én akiknek problémájuk volt a ilyen személyi kapcsolatok, ilyesmi, nem konkrétan játékügyileg, őket mint a változtunk át, aztán egy egyik hip hop nagyon durván megemelkedett a létszámunk, ügy, ügy, ügyes játék terén, aztán most ideleg elég ügyesek, kb. 5. helyen vannak. Amíg ja, volt egy ilyen uh, oldal, ez a Bundesliga Baseball mémek, és akkor ott volt, hogy a a Donald Lutz is, meg a Sasha Lutz is a lett csapatában jártszik, csak az egyik a színyszínettél, a másik meg a Stuttgart Reds-ben. Yeah. Ja, egyébként az elsődikás meccsöt láttál idén? Vagy ugye szoktál menni, megnézni valamit? Idén voltam egyen, mert a, ahogy mondtam, iskolába járok, és az iskola, hát annak az egyetlen hátrány, hogy messze van állambe bevonosulni, ami konkrétan négy óra, az viszont ott van Heidenheim mellett. Aha. és úgy volt, hogy fönmaradtam hétvégén, meről szombaton mi játszottunk Heidenheim ellen, utána viszont vasárnap volt az első ligás meccs, akkor úgy gondoltam, hogy fönmaradok, és akkor elmentem másnap megnézni a meccsüket, akkor azt hiszem a Bad elején játszottak, Dr. Heidenheim mind a kettőt megnyerte, ja, jó kis meccs volt, jó meleg volt akkor, még 30 fok. Ja. Szép helyen van az a pálya, ott benne az erdő közepén. Ja, jó kis pálya, tetszik nekem is. Figyogírja, itt mondta a Sturgát kapcsán, hogy ö, negyedik, ötödik, ötödik liga, hány liga van Németországban? Ú, sok, szerintem kb. 6. 5-6, az biztos, hogy van. Csak az a baj, vagy az az érdekesség a ligáknál, hogy a, a legjobb ligáknál úgy van, hogy a legjobb csapatoknak nem feltétlenül van jó fájuk. Tehát előbb, tehát itt volt a k -e konkrétan. Ők sokáig harmadik ligába kütészkedtek, és nem akartak fölni második ligába, mert ő nem volt nekik elég emberük, meg elég anyagi hátterük, viszont bőven másdik ligás szinten játszottak. És olyan így van a lejjebbi csapatoknál, és lehet, hogy valaki negyedik ligába játszik, de mondjuk talán beférne a másodikba, mert ő tényleg olyan jók, csak nem engedik föl őket a szövetség, mert hogy olyan rossz a pályájuk, vagy valami ilyesmi, hogy ők nem akarnak fölmenni. És így mindig úgy van, hogy az, az, az, a, a top csapatoknál, mindig a, amit a harmadik a legjobb csapatánál, mindig van egy-két olyan ember, aki biztos magasabb ligával és bőven megállná a helyét. E, Jut eszembe, hogy a csoportba ment a, ment a boksolgatás rátok, hogy sikerült a, a buszt húzni. Aha, megnyertünk. Nagyon szeretem, hogy közöttünk. Napokig megnyerti. elgetted én is csak. Ugye, aki nem tudja, aki nem tudná, volt egy ilyen internetes szavazós dolog, csináltatok egy ópofa filmet, uh -huh. és közönségszavazat alapján a nyertes ügye kapott egy ilyen Volkswagen talán, Aha. Egy, egy csapatbuszt. Egy... De képet. Jó, kirakjuk. Azt akartam kérdezni, hogy egy másodosztályú csapatnak mennyi az éves költségvetése Németországon? Tudsz ilyen hozzávetőleges számot mondani? Ez is ugye változó, mert ugye mi nagyon, búr, mi nagyon kicsi város vagyunk, Aha. és amikor Stuttgart meg itt volt a mi ligánkban, akkor hát szinte összehasonlózatotlan volt a kertő. Ezt gyakorlatilag nem lehet megmondani ezt igazából. Kongrész számokat én sem tudok itt a klubban belül. Aha, de hogy mondjuk ilyen, nem tudom, tehát, így, <gül> tehát az utazással meg mindenmel együtt, tehát nekem rengeteg meg tűnik tehát másodosztály ö, üzemeltetése. Egyébként... Ja, Régenzburgban azt hiszem, hogy 7 vagy 8 csapat van, ebben benne vannak ugye a gyerekcsapatok, a női csapat, a, a, a kölyök meg a, a fánból, tehát a, van ez a Barbek Júliga is. Yeah. Uh, tehát azért, azért így a bajnokság is igen kellően kiterjedt, ahogy beszéltünk, hogy hány liga van. Hát igen. Ja, tehát az teljesen mások szinteljen. Tehát szinte profi szinten vannak, tehát itt tényleg ez az internátus is, meg tényleg a ját, játékosok is. Amikor mi voltunk első osztályban, akkor volt egy fekadoboljuk, jó magas volt, jó a rác, aztán mondták, hogy én 90 valamennyivel dobál, hát én nem is adott lehet, hogy mennyire gyors, hanem hogy tényleg jelenünk, behozták, úgy volt az első meccsen, ugye nem játszhat, nem dobadt, és úgy volt, hogy mivel vad, volt a srác, ezért is kellett neki, a, hát a, jár, a pályán lét a a rájátszáshoz, ezért felhozták a legelső meccsen, kiment left fiedre, egy dobás sereg után le is előtt, csak azért megjegyen a meccs tapasztalata. Aha. Aztán a másik meccséről ő kezdett ellenünk, hát nem volt rossz a srác, viszont utána a következő érte megolvastuk, hogy Regensburgra elküldtem, mert hogy nem volt elég jó. Minket azért lenullázott. <hállal> Lehet, hogy maga tartal, hogy problémák voltak. Nem és... tudom, hát azt hallottam igazából, hogy lehet, hogy többi ügyesebb szintű csapatok ellen nem lett volna olyan jó, vagy nem tudom. Ezt nem tudtam pontosan sose igazából. Tényleg, még így privátban csetelgettünk dobásokról, meg se tudom, hogy tekin mennyit fejlődtél szakmailag? Hú, hát jó sokat igazából. Régen, ugye ott, amikor játszottunk, akkor voltak a japán edzők, ők nagyon jó volt, hogy ott volták, mert ők minden idéket a baseballba fektették. Azt régen, amikor én is ugye csak a baszballra tudtam koncentrálni, és suli, meg barátnő, ilyesmi nem volt akkor igazából. Tehát suli volt, csak annyira nem volt fontos nekem, mint a baseball. <gül> akkor ugye kin voltam szinte minden nap és dobáltam nekik és fogtak, tehát tényleg nagyon jól megvolt minden. Csak euh, hát nem te egy kisgyereket élve, másképp kell edzeni, mint egy olyan, aki tényleg így idősebb már és így úgymond finomabb dolgokat kell neki. Itt viszont kin az edző, ő sok mindent elmutatott, ő ugye nem dobó, Viszont amiket így ő látik, hát sokszor ugye jó, hogy külső szemről is a dolgokat, úgy külső, mint a kirám dobgó. És hát is sokat tanultam, ugye például amikor ott ha játszottam, akkor csak két dobásom volt, az egyes meg a csahar, és akkor itt kijöttem, megtanultam a change up amit én hozzáadtam egy a repertoárhoz, és nagyon hasznos a valóban. És azóta is itt több dobáson dolgozom, tehát itt tényleg sokat fejlődtem, sokkal többet, mint otthon. A magyar válogatottal kapcsolatban tartjátok a kapcsolatot? Vagy ez most létezik? Hát ez jó kérdés. én kérdés. Nekem ami utoljára inform infom volt, hogy a, a, nem is tudom igazából, hogy ki az ért, vagy a Justin, talán igazából nem tudok semmit. Elvileg ő, hát ugye most túli elnökség van, úgyhogy Igen, az kérdés, hogy a válogatottat azt most hogyan kapják össze. Uh, ugye az Európa bajnoki rendszert azt így átvarjálták, és, és ugye a c csoportba kerültünk, és előleg jövőre lesz a C-csoportnak EBA. Pont, tegnap néztük, hogy július vége augusztus eleje. És a helyszín megvan már? Jubljana. Szóval? van? Szlovénia. jó ja, Júgjana. Jó. Ja. Uh, ott ugye érdekes, mert Izrael van még a csoportunkban, aki... Ja aki mondjuk a VBC-se vejtezőt játszott, de nyilván nem ugyanazok a játékosok lesznek. Jajátok, hogy e... nyáron összekapnák a Félmájer-ben, tudom... Igen, lejönni júbjanál a magyarok ellen játszani ennyi. De azt még tervezed mindenképpen, uh -huh. hogy válogatótba szerepelsz, nem? Hát az LB-t kapcsolatosan, vagy későbbiekben? EB. Hát az a helyzet adott most, hogy, hogy a munkával kapcsolatban úgy van, hogy minden második évfolyamosok folyamán van Jénában is egy képzett üzemelnök a széknek, amire vagyok, és ott ilyen két-három metet elszakadt a diákok, és ezt pont nyáron szokott tenni mindig augusztusban, viszont közben egy még egy dolog, hogy a kedves feleségem pont arra az időpontra van kiírva, úgyhogy szerintem ez a szerbélyes most elmarad. Aha, ez a jéna innen származik, a jéna itál. Igen, igen, igen. Wow, majd is tanulunk azért sokat. <gül> <gül> Na, hát gratulálunk hozzá mindenképpen. Meglátjuk, hogy itt uh, egyáltalán milyen keret lesz, milyen felkészülés, meg így a magyar válogatott, ez így hogy tud összeállni, ez jó kérdés. Mondjuk, az, az szerencse, hogy legalább nem messze lesz jó, az, közben a közben közben. az nagyon jó, jó, jó közel van. E, és nem kell sok pénzt költeni utazásra. Én nem mint Barcelonával, volt. Igen. Úgyhogy ézzük keresztül igazából, hogy melyik válogatottságra gondolsz, mert ez most ugye úgy néz ki, hogy kimarad, viszont hát a... ja, még így nem vagyok idő, és tervezem a későbbiekbe, hogyha a válogatott igényt tart rám, akkor mindenképp szeretnék szerepelni. Ja, mondjuk így, akik uh, nem tudják, hogy most lesz-e 26, nem? Igen. Hát igazából még az kérő ki, vagy? Hát igazából nem is tudom ezt a bővét volt, hogy hogy fog fejlődni, vagy hogy nem fejlődik. Én úgy éreztem igazából, amikor fiatalabb voltam, hogy mindig, mikor te tapasztalatom lesz, év végén összeszedem egy kicsit a gondolataimat, hogy befektessem a jövő évre, és így érzem, hogy eddig mindig fejlődtem. Most. Idén, ugye, hogy hát az el, elmúlt években rájöttem arra, hogy nekem rendkívül sokat kell dobni ahhoz, hogy belejöjjek a dologba. Tehát, hogy Amerikában is van a Sprint ott kidobálok magat a srácok, mert mindent nem is az eredmény számít csak azt, hogy felkészüljenek, és hogy nem is a felkészülés, ez igazából nagyon hosszú, sőt inkább mondatni, hogy túl hosszú. Iden, ugye az iskola miatt nem is tudtam annyit edzeni, mint eddig, és hát konkrétan ide így már nem, hogy szeptemberben jöttem formára, ami már ugye a szonnak a vége. Tehát idén is tanultam valamit, hogy sokkal kell elkezdeni a dolgokat. Ja, nem és, egyszerű. És télen teremben edzetek rendesen? Igen, vannak edzések. Decemberben most nem sokára fognak kezdődni a termi edzések. Itt igazából csak egy szütésre hangsúlyos. Aztán jövőre igazából akkor egy heti kettő kötelező jellegű edzés. Ott már vannak rendesen erősítés, rengeteg futás, ugrálás, ilyesmi dobálás. Pulpenek, tehát ott kezdődik a rendes edzést, és utána meg ahogy lehet, hogy kimegyünk el egyből a szabadt az már egy március, akkor megkezdjük is a felkészülési meccseket. És mentek Svájcba is? Szoktatok menni, nem? Meg Franciaország is közel van nektek. Hát túl szokott lenni, igen, hogy mindig Svájci csapatokkal le van szervezve, mindig úgy szokta az edző, hogy így, így fölépíti, tehát így gyengébb csapatok ellen kezdjük, és akkor ugye a végére a legutolsó felkészülés csapat, az egy jó szintű csapat. Viszont itt egy kicsit el volt keverve, mert a, a Bear Cardinals, ők ugye Svájában ügyesek, és így konkrétan előnk játszottuk az első vagy a második meccsünket, tehát ott ugye kicsit is nem jött össze ez a díj. De amúgy mindig is szoktam, igen elmenni nem nagyon szoktunk máshova, tehát inkább ha mindenki inkább jön hozzánk mert ugye a minipályánk ez elég jó, és még a szezon elejére is elég használható formába össze kapni, és akkor mondják a többiek is ugye ismerve a mi körülményeket, hogy jönnek hozzánk szívesen. Vigyom még, ami felmerült bennem, kérdés, hogy kim vagy ötödik éve Mojamborba, hogy az soha nem fordult meg a fejedbe, vagy nem kerestek meg azzal, hogy átszerződjé máshova? De két év ezelőtti szezonom elég jól sikerült akkor, én nagyon sokat szoktam mindig dobni, sok inninget. ezért sokat strikeoutom is, viszont ez ugye kicsit hozzátesz az, hogy sok a séta is, tehát így a minden egyébbi dolog is statisztikailag összegyűlik. Viszont abban az évben tényleg jól sikerült a dolog, 150 strikeout föld volt, és akkor annak a szezonnak a végén felül meg is kerestek, meg akkor ugye már a Justin is így kapcsolatban volt velem, tehát ő nagyon sok mindenkit ismert tényleg Európába, és akkor ott, ott megnyílt az utána, az év után a lehetőség, tehát is szinte Németországban nem, hogy mindenhova tudtam volna menni játszani. Még máshova, és Olaszországban is, Amerikában is, egyetemre, meg ilyesmi. De akkor már kezdett komolyan válni ez a munkadolog, úgyhogy inkább azon gondolok, ugye az, amit mondtam már előbb is, hogy nem tudnék olyan szintre sose eljutni, amit megéri baseballozni, tehát hogy így Major League, vagy az MPB Japánba, aztán így, akkor már úgy döntöttem, hogy itt maradok, és akkor letelepedek így, munka szempont meg ilyesmi. É, a klub, ezt meg gondolom, díje, az ezt a fajta lojalitást, nem, ott segítenek, ahol tudnak? Hát igen, a menedzser nagyon rendes, teljesen a Tomit is nagyon segítettem, még itt volt, ugye, nekem is mindent megtesz, minden kis apróságok, tehát igen, nagyon teljesen mindenki értékeli ezt a lojalitást. És a Tomi megy jövőre is? Hát tudom, olyan cipőben van, mint amilyen b voltam, hogy nem tudja, hogy mit akar. Ő is ugye ügyes csátékből, sok lehetőség van előtte. Még szerintem igazából ő maga se tudja, hogy mi lesz jövőre. De most mennyi? 21 2 21 2 igen. Igen, ugye ők voltak ezen a főiskolás VB-nek nevezett dolgon, ami Hollandiában volt megint. Ugye a... Ketten voltak, a, hát a Somoljából, igazából ja, a másik hát. De hogy idén ezt így másképp szervezik, ez nem Hollandiában lesz, hanem lesz Londonban egy hét, aztán lesz egy hét még valahol. Tehát ilyen, azt hiszem, hogy ilyen egy hónapos sorozat lesz ez a... Mi is volt ennek? Ez az az e -E European Baseball, valami EBCL, vagy nem tudom már, vagy... Ahogy, úgy látom, hogy ez most komolyabb lesz, mint eddig volt. Ez az egyhetes tábornál ugye most hosszabb lesz, meg több helyszín, több lehetőség, hogy ez biztos jó, jó lenne neki, hogyha igen, vagy hát jövőre is tudna menni. Igen, azért azálló a a és nem volt a gond, meg a Tomi is akart menni. Na jövőre biztos megy ő is szerintem megint. Most hirtelen nem is. Úgy emlékszem, mintha egy hónapos lesz de nem vagyok biztos. És Kanizsára milyen gyakran jársz haza? Hát igazából ugye most a munka miatt, hogy a szabadság engedi, meg most 10 az esküben voltunk otthon májusban, most majd karácsonyra megyünk, 20-án az indulást, egy-két hétre, aztán utána megint vissza, ugye a munka, meg lassan kezdődik a tanús, fővészfőre és minden ilyesmi. Jó, ja, meg hát nem, nem vagy közel. Ugye beszéltük még a legelején, hogy azért csak 1100 kilométer. Ja, hát sajnos igen, az nem egyszerű. Ez a Loki Attila, hogy aki volt először, mint második magyar, ő igazából a munka miatt jött ki. Tehát neki mindig előtt a a, a főprofil, hogy a munkát keresni, munkát nézni, nyelvet fejleszteni, és akkor a német nyelvterületen elmenni igazából dolgozni. Aztán egy össze is jött neki, elsikerült menni egy céghez a tapasztalatot munka, még nyelvi szempontból. Aztán most ő el tud kötözni krácba, az ugye teljesen jó, 200 kilométer otthonról. És baseballozni fog? Játszott ott az elején, csak ott a helyi körülmények nem annyira jók, hogy hol van csapat, hol nincs. Pontosan nem tudom, hogy mi a helyzet, de... Ja, neki is hiányzik a játék. Ő most ott van Kanizsának bejesegített év Ö, játszottunk is talán, most már nem ja. emlékszem a döntőt, ezt 2 kettőn óra. Ja. Jó. Robi, van még valami kérdésed? Itt igazából uh, már csak a japán arról hogy uh, az oké, okay, hogy meg volt gyerekkorodban meg, uh, meg kezdőként a japán vonal, és uh, hogy kin... Uh, Kim vannak japánok egyébként? Németországba felbukkantak, vagy, vagy odáig ott inkább amerikaiak voltak mindig is? Hát itt igazából amerikaiak, amikor mi voltunk első országban, meg talán még az előtte lévő évben, májánban volt két japán srác, egy fogó, meg egy dobó talán, de ők igazából nem mindig baseball miatt vannak itt konkrétan, itt ilyen nagyon sok náció él, és uh, így például van egy csapat, például ők nem azt hiszem negyedik ligában vannak, vagy a harmadikban, negyedikben, ő azt mondja, mindenki ilyen Közép-Amerika, ilyen Kubai, tehát mindenki ilyen Latino. Yeah, yeah. Aztán igazából vált, mert én ugye sokkal jönnek így, nem baseball szempontból, nem csak munka, meg hogy a jobb megélhetés miatt. Aztán amire itt van, akkor miért ne játszanának Aztán ilyen szempontból, tényleg itt sok mindenki van. is viszont... Ez a kettő, akit mondtam, ebből találkoztam. Igen, de hogy az a, az a típusú missziós, vagy egy ilyen baseball missziós, edzősködős téma nincsen, mint ami itt volt nálunk a legelején, hogy jöttek japán tanítani bőzbort. Az Nem. igazából úgy volt, hogy a fejlődő országoknak segítettek ezek a japán önkéntesek, és hát az megszűnt. Nálunk is, ugye már többé nem tartoztunk a fejlődő országok közé, úgyhogy az így eltolódott más országokba. Ez jó é, de az egyébként szógyan volt, hogy gazdaságilag fejlődő, vagy hogy baseball szempontjából fejlődő? Nem, gazdasági. fejlődő. kendo edzőtől kezdve jött mindenki, tehát rengeteg apán. Tehát ez a japán-magyar baráti társaságon, nem tudom, ki volt az, aki szervezte ezt az egészet, de, de például a, a... tényleg a, a kendo -nál is ugyanaz volt, hogy itt volt egy japán edző, aki a válogatottat, edzőtte, meg megtanította őket a, a dolgokra, meg aztán nem tudom, talán még én ilyen, ilyen küzdősportokban is... Igen, Igen, ott is volta. Ja, voltak nyártanárok is, igen. Hozzánk is mindig ugye jöttek a kis japánok, látogatóban a másik japánhoz. Aztán volt hozzánk ő, azt hiszem, fúhol volt egy srác. Nem is tudom merre volt. Ő gyúdo volt, mindig jött hozzánk, ilyen havonta szinte mindig felbukkant, jött oda látogatni a helyi kis japánunkat. Volt egy-két lány is, tehát tényleg ilyen mindenki, és így összetartott a társaságok, aztán nem tudom, tényleg találkozgattak néha. Aztán hogy bekerültünk az ahova, úgy ez meg is szűnt. De hogy neked az MPB mániád, azt gondolom gyerekkorodóta megvan. Hát amikor gyerekek voltunk, ugye akkor hozták a japánok a VHS-ket, és akkor néztük még a macskát, hogy nyomott az augusztusi döntöttöti Japánba a kósi ilyen pályán, megnyisokat volt meg minden. Tehát, a sok játékos megismertünk már akkor, megjött tényleg az egész igazából. Kaptunk ugye ebből azért voltak benne képek a pályátékosokról, a Lichiro-ról, mindenkiről, azt szeretnék, hogy... Meg, Megkondzi szöveg. De tényleg, az gyors kérdés, hogy azt láttad, most nyílt meg a Judáris Múzeum, Kobéban? És egy nagyon komoly szobrot raktak oda, nem tudom, hogy tényleg egy hihetetlen életű szobrot raktak be a közepébe. Mindegy, Én meg... hallottam, hogy van a Mádámas tűz múzeum, és ez van Tokyóban, és a Dárvisról is van egy kép. De a konkrét jó múzeumról nem hallottam. Ez most hónap elején nyílt pár napja. Erről nem vagyok értesült. Jó, ja, dobom a linket mindjárt, meg hát és is ezzel dobom, mert... Ja, meg hogy most, most hogy van leheted, -e, jövőre nyomhatjuk a japán bajnokságot, mert igazából a csoportban ketten vagyunk rajta nagyon keményen, meg akár <síthat> Jajjá ja, persze, csak az a baj, ugye most ez a munkát ez nem engedi meg a napközben internettevőkentséget, úgyhogy majd csak hétvégén maximum. Hát hétvégén, de ott is igazából jelje a hétvégén. Persze, hát mindenképp jobb lesz. Régebben jobb volt, amikor első voltunk, volt itt egy amerikai srác, ő is rá volt, kaptam velem erre a japán témára, és akkor volt, találtunk egy olyan csatornát, ahol full HD-ba jött, tehát olyan volt, mint a Major League TV közvetítés, és nem is kellett fizetni érte. És közben 10-11-től kezdődtek a meccsek, Fú, nagyon jó volt, mindig néztük. Ott ide kaptam a Dárvist, még jó régen, amikor még nem is volt köze a Major League-hez. Aztán ott mindig néztük a csapatát, meg a többieket is ugye. Aztán egy hallottuk, hogy a következő évben leszerzőtelték. <gül> így mókás volt. Aztán ahogy a srác elment az Amerikából, hogy fizetősé vált a rendszer. Akartam regisztrálni, meg talán még fizetni, és csak nem tudtam, mert teljesen japán volt az egész asztal. Ja, de egyébként a japánoknál is ugyanúgy van mert olyasmi, mint az MLB TV, hogy előfizethet, és így frankon, neten ja, biztos, persze. külön külön kis ablakban. Csak nem tudom, nem, nem igazán vagyok otthon, a ilyen árfolyamban, de, de elég drágának tűnt. Jó, a igen, nálunk sokan vettek fel ilyen de <gül> <gül> onnan tudják az zárt de so... szerencsére nem tartozunk közéjük <gül> <gül> Egyébként játszottál Major League, volt Major League játékos ellen? Valahol? Hát itt ugye mindig kicsit furcsa a sztori, mert mindenki azt mondja, hogy ez 90-nál dolgot ez Major League-ben játszott, tehát igazából ilyen szempontból mindenki mindenhol volt, de amúgy egyszer igen, azt hiszem volt valóban, hogy a... Heidenhájánál volt egy balos dobó, a... valami Bergman, Dusty Bergmannek Igen, igen, igen. Ő, mint a tényleg a be league el játszottam eljátszottam igen. Meg voltak triplélyes srácok is, tényleg volt ilyen srác. Volt egy shortstop még Starlinál régebben, egy fekha ő, ő nagyon durró utésbe és védekezésbe és színes, és őre lehetem még olyat. Meg volt Heidenhájánál egy következő ugyanúgy mint a kupa, hogy nem... Feltétlen kell egy ligában lenni, a kupát tudja játszani. És akkor egyszer összekerültünk velük, és akkor is volt egy shortstop. Ő is azt hiszem játszott, ami Ryan Lülnek hitták a srácot. Jó nagy darab volt. Iszonyat karja volt. Aztán ő elég ügyes volt. Bár azzal nem fogott ki a napot, úgyhogy szerencsére jött, nem volt jó. Na, jó. Ja, tehát hogy vannak tapasztalatik ügyesebb játékosok ellen. Hát ja, nem rossz. Igen. Fejlődik nagyon német baseball, tehát így eh, én kíváncsi leszek, hogy mikor tudja majd így utolérni az olasz, meg a holland vonalat, mert azért ott kopogtatta a háttérbe, mert ugye a eh, hollandoknál már voltak olyan, meg sőt az olaszoknál is, ahol mondták, hogy ilyen pénzügyi problémák vannak a kluboknál, mert ott ugye nagyobb pénzt zegulítanak, de így a... a színvonal, az viszont nem növekszik olyan szinten, mint a bundesliga -e. uh -huh. Én azt hallottam erről a témáról igazából, hogy a, a hollandoknál ott egy ilyen klubcsapat, ez nem feltétlen olyan szintű, hogy helyet kell dobni magát az embernek, hanem hogy annyira ők se jók, viszont a válogatók az hogy mindig jó, mert ugye ott is sok játékos játszik, amerikai és még egy jó válogatót tudnak hozni, Viszont az olasz első liga, az mindenképp jó, mert ott tényleg volt profi játékostól, hát ott legalább ilyen szingüli szintre az egész dolog a legfelsőbb olaszliga, tehát ők mindenképp nagyon ügyesek. Meg amikor első rigában voltunk, akkor volt egy ö, csapattársam, egy olasz srác, és akkor ő mesélt nekem több mindent az olasz likáról. Ő mondta, hogy ö, például konkrétan a Rimini csapatnál, ott van egy fickó, egy fölöfektető, hát úgymond milliómos, és ugye a alapbészbólér, viszont már idősebb, és mindennek tesz, az... <gül> ja, Olyan Jó, jó! a maffia! Mondta, a nézettség az itt kb nulla, viszont az öreg az a pénzt a csapatban, hogy jók legyenek, de itt tényleg így tíz, tíz néző van, pedig olyan lelátójuk van, meg a pály, és nagyon gyönyör, kihetetlen, és ennek ellenére még sincsenek nézői a sportnak ott kincse, viszont hát ilyen ja, van mindig, aki pénzt rakjon bele. Hát igen, ilyen úgy tűnik, mintha ilyen oda lenne az egész, ugye 2009-ben a VB lájátszás volt az olaszoknál, ez volt olyan meccs, hogy 100 száz néző volt, vagy nem tudom, tehát ilyen... Ja. Igen. Tehát a kiadás oldalát azt látjuk, de hogy ebből <gül> megérje, vagy valaki csak szerelemből fizet ilyen hatalmas pénzeket. Ja, ez az öreg pücsku, akit hallottam, ez a szereleletén már van, a hát többieket nem tudom. Jó, bárha lenne, akkor én is pénzelnek egy ilyen csapatot. Hát el persze. Na, jó van srácok, én kifogytam, meg lassan ember is kell, témákból. Jó van. Köszönjük az interjút. meg majd szerintem miren összérogatom hogy mik voltak témák, elkezdek egy ilyen posztkezdeményt, és akkor, hogy amik, amik eszünkbe jutnak azok, képeket, meg linkeket, meg stb. Oké, okay. és... Na, jól hát, jó, de Tényleg először átküldöm nektek, aztán valamikor hétközben ráérünk kipakolni, úgyse... nem tudom... Kubai meccseket úgyis csak én nézem, más meg úgyse történik. Utána akartam, csak a telefonon nem tölted Jaj, ja, de most már van neted, úgyhogy... Ja, de mondjuk pont, pont amikor volt az, hogy elmentünk hármasban, vagy ettől hogy csak egyikünk másikunk te meg segre pacsit hallottál, akkor beszéltük a Szenyóval, hogy nem tudom miért, de hogy a kubai csatornát a Justin Tivén ándal letiltják. És hogy most megint-megint le van tiltva, úgyhogy megint valami új URL van, amit, amit ugye csak meccs közben lehet megtalálni, mert, mert hogyha Justin a elkeresek arra, hogy baseball, akkor csak élő közvetítés dob elő. Úgyhogy most ja. megint nem tudom, hogy hol közvetítik. Cseppet. Tehát, hogy eldugját, nem akarják kiszíváltatni az információt nem de, nem, de az a, az a vicces, hogy uh, valami, tudod, én ilyen jogi dumával van letildva, hogy mit tudom én, a stream, mert nem tudom, és közben meg a kubai hivatalos oldalon ez a hivatalos stream oldal. Erdbeke. Meg, uh, ja, még mondjuk, amit több hogy uh, nem értem az egész Kubát, de, de most már a, a, a Liga oldalán is fönn vannak a, az összes amerikai hírek, tehát az, hogy az Ábreu leigazolt a Chicago White Sox-ba, ott vannak a, az összegek, és az a hivatalos oldalon, tehát a, a Kubai Liga hivatalos oldalán, meg a másik, hogy... én egy másik, nem tudom most mit, mit akartam mondani. Hát, lecseg a rendszer. <tis> ja, lazulnak, meg omlunak le a, ezek a gáltak, ugye most már internet számítógép is. de ezt tényleg, igen, ezt akartam mondani, hogy az összes csapatnak van Facebook oldala, twitter használnak, és ezek pedig imperialista, nem tudom, fegyverek ja. a rendszer ellen. És így frankon néha, néha tudjátok, a Facebook oldalnak a tetére szoktam képeket kitenni, aktuális képeket, és tök jó minőségű képeket lehet találni a Facebookon, mert frankon pörgetik a, a csapatok az oldalaikat. Mert ma másnap kín van 4-5 fotó a, ezekről a meccsekre. Most már igen, gondolom, most már nem számít kémeszköznek a kamera, meg a nem tudom mi, de ugye, mert rég az volt, hogy gyakorlatilag GPS-ső országon És ugye nem lehetett magánkézbe számítógép, ugye? Ez, ez azért így lazult valamelyest. Ja, mert, mert egyébként szoktam nézni a közvetítéseknél, hogy akik uh, csetelnek, meg van-van a, a, a, egy oldal, a line up -ok fön fönn szoktak lenni, meg play playek, uh, ott mindenki kubai. Tudom, össze aztán, hogy mondtam, hogy mit tudom én, környékbeli országok, vagy Mexiko, vagy Venezuela, ha. vagy spanyolok, akik nézik, és nem mindenki frankon-kubából uh, netezik, megcsetelgetnek ott egymással. Megszívják egymás vérét, mert ugye ott is megvannak a rivalizálások, és akkor nem tudom az X-csapatnak a, a drukkerai, a másik X-csapatnak a ám áll szivatják. Vágod, ennyire vágod a szpany. Hát az pont a gidával dumáltuk, hogy a, az alapokat azokat így tök jó felszeregettem. Tudod, hogy mi, mi a séta, meg a homrál, meg a eze, meg a nem tudom. A másik meg van. A... Meg a másik meg, hogy az meg, hogy a Google Translate, azt kért. Érted ja, ja. ráreztem, és akkor igazából tört angolsággal folyik a, cset, meg a meg a hozzászólások. Ugyanúgy, ahogy mondjuk japán cikkeket lehet olvasni vele. jaj. Ja, Vagy ja. cseh. Ja. Csak azzal mindig a csemeg a német cikkekkel, hogy a, a picsőrt, a dobót, azt mindig kancsónak folyik. De az, az ja. angolba is egyébként. Jaj, ja, a Sima, elreztudod az angol cikkre a magyar test, akkor ez kimegy az ombra a, kiment, a dombra, <gül> Azt a hosszú japán amit küldtem mostkor. A Még az új srácról. Aha. A persze. Persze, meg az ki is dobtam ezért ki is dobtam a többieknek is. Ja, érdekes volt, nem? Ja, ja, ja de mondjuk az megint, megint, nem volt egy rövid cikk. Tényleg egy pár, pár héttel később olvastam. Igen, ja, nekem is pár napot. <gül> jó, most magam. De most nem fogjuk még, mi mi a, mi a csávó neve lőnyedni. Ne? Jó van, oké. Okay. Na, no, szevasz. Na, a legjobbakat. Szef napot, sziasztok! És, jó.